Нотаріус постояв, спантиличений її сміливістю. На його блідому обличчі майнула тінь утрати. Тому і втрачаємо головне те, що давало сили жити і боротися. Потім відступив убік, і його обличчя змішалося з присмерком. Через якусь годину він пішов з дому, заклавши руки за спину. Нахилившись уперед, і здавалося, що кожен його крок щось Укопує у землю. Савка боявся. Коли батько так важко йде, то над ним тяжіє якась думка. Харитон звик суворо засуджувати людей, але фізично раніше не карав ніколи. Вранці він проголосив вирок. Савка віднині навчатиметься в інтернаті, який знаходиться за 120 кілометрів від міста, в Ніжині. Зібратися в дорогу Треба за півдня. Савка вийшов у двір, помитий і перевдягнений, стривожений дорогою і прощанням з матір'ю. Сьогодні це вже була зовсім інша жінка. Перелякана, тиха, вона весь час схлипувала і гладила йому голову. Раніше одним різким рухом він би скинув її руку, але тепер невміло притулявся до неї, по-дорослому заспокоював. «Чого ви, ма? Ну, чого ви?» Він стояв у дворі і дивився на долину, річку і ліс, що починалися за двором. Дивився на безкінечне, жовтневе небо над хатою, і усередині йому щеміло. Під'їхав Бобик, з квартири вийшла мати, винесла валізу. Батько прочинив дверцята, савка сів, і раптом мати впала на коліна перед колесами. Запала мовчанка. Потім Харитон махнув рукою, Водій здав назад, а вона так і залишилася у куряві, припавши головою до землі. Батько і Савкою їхали у невідомість вони були схожі, як дві краплі води, обидва довгобразі з вихрами на високому лобі, обидва уперті й мовчазні, вони ще ніколи не розлучалися. Хритон пам'ятав, як син брався за його палець і робив перші кроки. Пухкенька синова рука була першою і єдиною дитячою рукою, яку він тримав. Він ніколи не дозволяв собі цілувати чи пестити хлопця, але коли він брав його за руку, по ньому проходила тепла хвиля, якої він ніколи досі не знав. Йому хотілося схопити малого на руки і підняти високу гору над своєю головою, побачити синове захоплення, та він цього так і не зробив. Харитон згадував розмову з дружиною та молила його не забирати Савку. «Ти слабохарактерна», – сказав він. «Такі жінки не здатні виховувати. Бачиш, до чого призвело твоє потурання? Я буду з ним строга. Не смій більше говорити зі мною про це, не смій». Він, мабуть, здався їй грубим і вульгарним, сповненим владою над її покірністю. Вона виносила цього хлопчика на руках, Зречено його любила, він пам'ятав, як щодня на вітрі літали сяючі пелюшки й чепчики, як вона купала його у гілочках жасмину та буску, як над колискою засинала, і як вона учила його вимовляти слова. Всі матері колись учать дітей говорити, але Савка найперше, що сказав тато. Нотаріус тоді так розчулився, що записав дату цього слова на аркуші паперу. Поклав той аркуш у столі і потім часто його знаходив. Він траплявся між різними документами. Сидів якусь, хвилину усміхався і радів. В нього росте син. Коли хлопець засинав, він довго стояв над ліжечком і розглядав його брови, ніс, волосся і знаходив риси свого роду, шанованого роду одаречів. На якусь мить у нього з'явилося нове уявлення про своє рішення. Він відправляв власного сина у чуже місто, між чужих дітей, які були сиротами або напівсиротами. Його Савка при живих батьках мав ділити сиріцьку долю. Навіщо? Нотаріуса кинуло в під. Він подивився іншими очима на сина. Гукнув водієві. «Зупини!» Коли той здивовано натиснув на гальма, Харитон чинив дверцята, удихнув свіжого степового вітру, зіскочив униз. Якби Савка у тумить теж вийшов із машини, можливо, вони повернулися б додому. І все життя у тумить повернуло б у наїжджену колію. Але він сидів як в очок. Насупившись, забившись у куток, і на пропозицію подихати, тільки муркнув «Мені тут добре». Після цього батько згадав, як вони смажили кота на вогнищі. Як Савка по-дурному реготав разом з якимись пришелепкуватими хлопцями. У ньому ще боролися жалість і принциповість, але недовго. Машина зупинилася біля білої, як у лікарні огорожі. Над аркою був затертий напис «Ніжинський сирітський патронат». І тут Савка помітив у дворі багато однакових дітей – вони були у чорних пальтах, хлопці і дівчата, і відрізнялися тільки шапками та хустками. Діти гралися у знамено, репетували й билися, і він не побачив на їхніх обличчях здивування або цікавості. З будинку вийшла баба у зеленому халаті. Вона була схожа на стару зруйновану копицю, опала, сіра і розсмикана. Глава п'ята. «Дурень думкою багатий». Ці глави були написані тоді, коли я вживалася у свій замок.